Кельти. Кельти – група племен, які населяли Західну Європу 2500 років тому. Вони були мужніми воїнами, хорошими землеробами і чудово обробляли метал. Кельти жили в Європі з 500 року до нашої ери і населяли Германію, Францію, Британію та Іспанію. Про їхній спосіб життя та культуру ми знаємо переважно з давньоримських джерел землеробство та обробка металу. Кельти вирощували зернові культури, овочі і фрукти. Розводили велику рогату худобу, овець та свиней. Вони були також вправними ремісниками і славились своїми виробами із золота. В період залізного віку вони виготовляли високоякісні зброю та обладунки. Племінні війни Кельтські племена вели жорстокі битви зі своїми ворогами. Їхні воїни часто не вдягали обладунків і воювали оголеними, щоб довести свою хоробрість. Чимало племен будували оборонні споруди на високих пагорбах. У Британії предводительниця племені Іценів Боудікка – Боадіцея – очолила в 61-му році невдале повстання проти римлян. Боги і друїди. У кельтів не було писемності, але вони оповідали про своїх богів та про свою історію в піснях і легендах. Вони поклонялися різним богам і богиням, приносячи їм жертви. Обряди здійснювали жерці, друїди. Сучасні кельти. Більшість кельтських племен була підкорена римлянами близько 150 року. Нині нащадки кельтів живуть на Британських островах і в Британії у Франції. Іллюстрації Королева воїн Королева Медб правила кельтською державою Коннахт в Ірландії близько сотого року. Згідно зі складеною пізніше сагою викрадення бека з Куалнге, вона воювала з іншим кельтським племенем – уладами. Приводом до війни стало викрадення за наказом медб бурого бика в одного з уладів. Її головним суперником був Кухулін. Кельтська чаша із золота та срібла. Її було виготовлено в Ірландії у 8 столітті. Брошка виготовлена в 6 столітті використовувалась для скріплення важкого вовняного плаща накидки.